Вечір блимає зеленими зірками з далеких високостей. А туман понад землею стелиться такий білий та шумкий, наче топінеться тепле й пахуче свіжоздоєне молоко. Павло музика пальцями з надвору стукає в шибку і скло брязкає, наче кришиться лунки лід на ставу. Хата мовчить. Чи попухли, чи задубіли – і знову кришиться лункий лід. Перегодя по старечому зітхають хатні двері, сінешні двері скриплять репучими грудьми сухотника, і нарешті Гаркуша висуває надвір погасле обличчя, засноване павутинням зморщок. О зморшках темрява то темрява його душі, в якій не світиться хоч би один промінчик. Упізнає і ніяк не впізнає. Опускає погляд на руки. Може, руки тримають щось, але руки порожні. Йому вже залишилося три чесниці до смерті, снується думка. Змилуйся, Павле. Я оце... Ішов через левади і киває головою в надвечірній туман. «А що там у левадах?» «Ну і заглянув під верболози. Ходім заведу, бо сам не знайдеш. Чи ти вже не годен переставляти ноги?» «Чого йти? Чого йти?» – січеться голос. «Ходім, бо ніхто не заведе. Я сам бачив». Змилуюсь над тобою, раз просиш милості. Ходімо. По межі через город ідуть у зеленоткані левади, а тут верболози в тумані стоять з змореним козацьким військом. Тільки хоч би один кінь зержав. Тихо, тихо. Над голубою краничкою, який ледь жебонить вода, павло музика зупиняється і показує підкуш неподалік. «Ген, твоя дитина сидить!» «Чи не Юхимко?» Гаркуша приглядається. «Справді сидить його семирічний син Юхимко на землі. спиною продились до гілля. Круглого голівку з білим чубчиком похилив на ліве плече. Спить!» А руки на колінах склав. «Юхимку!» – покликав батько. Хоч би ворухнувся хлопець. Ото вже міцно заснув, що голос батька не здатен розбудити. «Юхимку!» – знов покликав Гаркуша. «Та не чує!» «Чому ти не чуєш мене?» І не почує? Назавжди заснув. «Запізнився ти?» «Я ще йшов, та він руками перебирав щось на грудях. І хоче щось сказати, а не може, тільки губи ворушаться. А вже щось казав, казав, тільки штихесенько. Ну, то я до тебе подався, щоб ти забрав свою дитину у хату, бо ж проти ночі. А воно, бач, запізнилася з тобою. Батько хилиться перед Юхімком на коліна, бере на руки, а хлоп'яче тіло у його руках ламається. А голівка з білим чубчиком западає на спину. «Юхиньку!» – стогне Гаркуша. «Не чує! Неси у хату до матері! За гріхи наші! За гріхи! За гріхи наші не милують ні Бог, ні люди! Сповнаво здається за гріхи! Чи винувати у чомусь твій Юхимко? Не винуватий, А кара його спостигла невинного. Ти винен. Ти винен. синіть губи гаркуші. Я винен. Я у тебе хліба просив не для себе, а для дітей. де ж я візьму хліба для твоїх дітей, коли ти...